Запит за попереднім місцем роботи цю інформацію підтвердив. Але Славко не полінувався попрохати надіслати звідти також і фото Якубовича. Ось тоді й з'ясувалося, що той Якубович і власник наркологічного кабінету – абсолютно різні люди». Прочитавши це, я зрозумів, чого вартувало безручкові справжньому фанатові своєї справи поставити Хреста на розслідуванні. Якби не я, Славко продовжив би свою роботу, незважаючи на те, що міліційне начальство подібних ініціатив не схвалює. Покружлявши вулицями близько години, я остаточно переконався, що ніхто за мною не стежить, і поїхав на поділ. Сьома ранку. Я під'їхав до будинку, на сірій стіні якого висів великий рекламний щит, що обіцяв повне зцілення від алкогольної та нікотинової залежності всього лише за один сеанс.